И накрая, последната идея за размишление мъдростта. Пътят на истинския човек е път към безкрайната мъдрост. Той никога не спира да се учи. А всеки друг, всички други, трябва да воюват със своето древно минало. Това е личното отклонение от истината. Това е тежкото минало на човека, това е съдбата, това е кармата, личното отклонение от истината. Такоан Сохо казва, постигни своята вътрешна сабя, своя вътрешен воин. Това е истинността. Мадрецът казва, от едно нещо разбери 10 000 неща. А че от една малка подробност, разбери безкрайни неща. Думата Тултек е велика древна дума. Преди време я обяснявах. В древността само този, който е успял да види орела, същността, той е имал правото да се нарича Тултек. Пряко виждане на Бога лице в лице. Те го наричат орела. Само тогава имаш право да се наречеш толтек и да носиш това име. Толтеките казват, върви неотклонно, това е пътя. И така, този, който е видял същността, е станал същност. Затова Хермес казва, може да познаеш Бога само когато си станал Бог. А ние по рождение сме богове и сме безгрешни. Не грешни, а изначално сме безгрешни. Това е нашето начало. И така, значи, който е видял същността, е станал същност. Ако искаш да видиш истината, стани истина. Мусаши казва, гледай онова, което другите не гледат. Заеми се с онова, с което никой не се занимава. И после казва, Оня, който умее да побеждава врага си, никога не се сражава. Значи този, който умее да побеждава врага си, никога не се сражава. Той има такова присъствие. Казвал съм ви, Бог няма противници. Никога няма да има. Истинският воин побеждава без да убива. Майсторството е в тебе самия, а не в стрелбата с лък. Стрелата поразява целта само когато е в хармония с истината. Това е великият закон. Тоест, твоята стрела трябва да улучи сърцето на Бога и да влезе в тази вечност, в тази същност. Това означава да стреляш правилно. Подадеш ли се на която и да е слабост, казва му Саши, ставаш мъртвец. Подадеш ли се на която и да е слабост, ставаш мъртвец. Истинския мъдрец постоянно се съобразява с истината, изначалната сила. Така той постоянно преследва силата заради богоподобието. Мусаши казва още Срещнах един силен воин с вяра и го попитах Вярата очиства ли те от слабости? И той ми се поклони. Неговата вяра не го беше очистила от слабости. Срещнах много хора на лъжата и видях че истината ми за пътя за тях беше като проклятие. Моят път към истината за тях беше като проклятие. Егото всякога живее в опасността на собственото си знание. Твоето знание, казва му Саши, може да се окаже твое враг. Ти си мислиш, че знаеш. Даже си мислиш, че че е правилно и че твоето знание е правилно. Много опасен и коварен враг, защото пречи много да стигнеш до смирението. Трябва много ясно, казва му Саши, да видиш знанието като опасен противник, защото то не е любов, не е мъдрост, то е знание. Ако го видиш ясно, ще го преодолееш. Ако не го видиш, то ще те ръководи надолу. Всички, които не могат да преодолеят врага, наречен невежество, те са мъртви хора. Противникът съществува само ако го храниш със сила, ако го смяташ за силен. Противникът е силен само когато черпи сила от тебе. Ако успее да те накара много да мислиш за него, тогава твоята сила се влива в него и ти губиш все повече сила. И казва му Саши, срещнах хора с силна вяра, но те нямаха великата преданост. Те вече бяха провалени. Целта не е да победиш враговете си. Целта, казва му Саши, е да победиш дявола в себе си. Не да победиш враговете си, а дявола в себе си. Това беше за днес. Следваща лекция на 3 юни.